Nafahamu walimuayubu sanga, msomi huru njia gereza. Mwandaji ni Dennis Impagaze, mimi netuwa na ni Yase Edgar. Kutana na ayubu Joseph Sanga wa Yudom, mtala mwa masomo tulio ya ita mamamukwe kwa sababu ya ugumuage. Nazungumzia sayansi, masomo ambayo ukiamudu watu wanakuabudu. Yaki kumudu hata kupata girlfriend shuleni ni ishu kubwa. Disko la shule utacheza peki yako, brother. Maisha sekondari buwana. Full stressy. Yudom ni chuki kucha dodoma. Kinapatikana makaumaku ya nchi ya Tanzania. Kwangu sanga ni msomihuru njia gereza kwa sababu. Ana hubiri maisha njia ajira kwa vitendo. Hata yeye yuko mvioni kuikimbia ajira kwa sababu ya... Retire young and full rich.Mimi nili retire young and poor kosababu.Ya u t、ja、a, u, u u azi, a u u, m u a g j i r a ni kondoka k a b l a u j a i s h u a n g u v u zakutafuna mi fupa.Usesubiri hadi muda kustafu fike ukastafu kazi.Nguvuna akili nakuishia kununua m a c h i n i ya kusaga kopesa pension.Atini w e k e z a j i w e k e z a j i auki f u h a kununua.Kwangu usanga nimsomi njagereza k o s a a b a b u Wakati jamii iku bize kuila umu serekali kwa kutuwa ajiri watoto wao. Sanga likuwa bize kutaftadawe ya kutibutatizo la ajira kwa vijana kwa sababu hiyo ndo kazi ya msumi. Kubadilisha changamoto kwa fusa na siofusa kwa changamoto saidi. Halitumia ilimu yake kwa jenga vijana zaidi eluftano kutumia teknolojia ya sim, internet na kompyuta kama mitaji ya biyashara. Walio mwelewa na kutenda, Walifungua biashara na sasa wanakula maisha, waliomuelewa bila kutenda, walirodi nyumbani kula jasho la wazee waonao kwenye mitandaoni kuilaumzere kariyao kwa sababu cha kula chabure hulemaza akili na kumfanya mtu kuambiinga sana, mbinga na mirevu wote wanakili, sema wametofortiana kwa dikaku zitumiya, mbinga hutumiya kiliyake kuona tatizo kwa kilafusa. ウェレヴュウウィアキリア a kwanafusa k a t i k a k i l a tatizo.Ama k w e l i the future belongs to those who think big. Ya o, u ia ia n ウナギ a k a t i k a d u n i a yaleo ki p i s h a n a na kirizako la zima usote.Sim imekuletia dunia zima ki ganja ni kwako.Lakini bado unaliriam t a d j i f u ndoule ujinga ariutabiri alobet enste ni kwamba.Siku t e k h n o l o g y a ki pambamoto, dunia itajawa jinga w e n g i z a i d i i m a g i n e Mtu yuko tayare kushindanjaa, lakini ya pate bando la kuchati ujinga mitendaoni, na kisha kufurahia likesi kutoka kwa wajinga winzake. Halafu anasema, hana mtaaji. How? Sanga nasema. Kama uliweza kujinyima hela ya mkopo ukanunua sim ya tachi, unashinduaje kujinyima bando za kila siku, ukanunua kuku wa mayai, ukafuga na kuuza mayai kwa wauza chipsi wote mujini. Unaposkiya sauti ndani yako iki kwamba yahueze kuchora bicha, amkahara kuka chora, ili sauti itaka kimya dai malisi ma Vincent van Gogh, woga wakundo umaskini wako, wako. uskubali kuwa mnyonge kila mtu wakuambreishie, ukiwa maskini, hata kunda kuta kwamba yahichuchumachiini, trafiki wasitu kamate na kuele utachuchuma, tele mkeani tu na karibia mizani, tu kivukando mdyekupanda. Masikini unati halafu unaanza kulikimbia basi kama chizi na degree yako ya yudom. Miguu ya nyewe inauma kweri maana kwa mara ya mwisho ulikimbia enzi za mchaka mchaka. Msomi anatakia kuhitumia ilimiyake kuji kuamua kimaisha na kuwa kuamua wengine kama fanyave mwalimsanga wa yudom. Amewai kuatetea hadi wanyonge waleo thurumiwa arithi yao pale dodoma. Akati wajela ili kumfunga mdomu na kufunguliwa siku ya tatu. Japo walisema, hamewekwa ndani kwa utapeli na bangi. Sanga wala hata kujali kwa sababu. Ukweli anaujua yeye. Sio wewe unaituwa mmbwa halafu na rushangumi. Ukiwa na akili huwezi kurushangumi kwa sababu. Wewe sio mmbwa. Wasomi tuendeni tukatatue kero za jamii. Tusi subiri hadi kupewa udisi na ubunge wa vitima alu mdo tuka ondoe kero. Tue kama sanga. Anaifanya mengi kwa vijana wa sio na ajira. Jamii haita kukumbuka kwa sababu ya ukubwa wa ilimi yako. Jamii ita kukumbuka kwa jinsi ilimi yako ilivotatua kero zao. Kupitia sanga ni mijifunza kuamba. Sio kila mshika mbili, moja humponyoka. Sanga mshika vingi na wala havijaponyoka. Sanga ni mwalimu, sanga ni mjasiri ya mali, sanga ni muhasibu, sanga ni kiongozi, sanga ni mkurugenzi, sanga ni mwandishi, sanga ni msoma vitabu. Anasema siri ya kushika vingi bila kuponyoka ni kufanya jambo unalolipenda. Wazungu wanasema enjoy what you do. Kama huinjoy hicho unachofanya, katafute hadi ukipate. Usipumbazwe na maneno ya kilagai ato ofisi na kutegemia sana Ukitaka kujua wewe ni wakawaide sana Kufa leo uonegepulako jitakavuzibu wa hata kabla hujezikwa Lakini pia sanga na jali sana muda Anakuambia muda tuna umwingi, tatizo tunaupoteza na wakati miandikwa Ukipoteza muda, muda utakupoteza Na posema miandikwa siolazima iwe kunye biblia Hii imeanikiwa kuni vitabu vya Dennis Mpagaze Brother. Hatata kati kuchaguzo marafiki sanga mifanikiwa sana. Marafiki zake ni Professor Kalafunia Mlaanga Usaki, Professor Erinamiswai, Doctor Andrew Binde, Professor Jonathan Kabigumila, Professor Willie Komba, Doctor Salvius Kumburu na Doctor Placidius Ndibalema pengi nendo mama ana matumizi mzuri yake ili. Ukiwa na marafiki kengelazima wake kenge, hakuna marafiki ataake kuacha nyuto. Unatagemia nini kutokea kuwa marafiki yako ni guseni nukui? Vipi msagasumu yeye? Aishe, imekavibaya sana. Hata mfalme Sulaiman ndiwekusema, ukiwa na kampania mnyehkima utapata hekima, ukiwa na kampania maboya utakuwa maboya pia. Soma miathali kumina tatu msdaruashirini. Kani yaga marafiki ona kupata chenga moto zaki matumizi ili upate nafasi kujaza marafiki wenyetigiya, una wiza kuwanzia kwenye phonebo kuyasimiako. Diri tia hopeless friends, wajahudi wana sema. A friend is one who wants you. Fools don't do that. Kabla yakuupa marafiki, jaribu kuangalia historia kikwazo babu. Historia hayidangani. Hatari bidi akili na ubunifu alivona viosanga vilianzioto Tony. Hametembeza sana mandaz vijijini. Hamepige sana vibaruwa kwenye mashambea chai, idetero na kilima. High school aliasisi mkakatu wa kufaulu form 6 kwa kishindo. Uliitua Get Busy Boys. Walikuwa three boys. Wote hawakua na hela ya tuition. Wakatumia kide kusoma pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Waka faulu kwa kishindo. Leo Sanga ni muadhiru wa Udom. Alex King ni muhasibu wa CRDB. نا فلippo swai ni afisaaje shilawanani chuo wa Tanzania. Gonga cheers, kama unawakubali, chuo kuu sanga, amepigia tumaini ringa, chuo alichozoma goduni gondwe wa handeni na Albert chala mila wambeya. Sijui hawa washikaje hua wana kikumbuka chuo chao, maana view of your private African journey kali sana. Sema uanguana wakufa na tayi shingoni unavibeba sana view hivyo sanga. Mtafite gondwe na chalamila mkafanya jambu pali tumaini iringa, siku hizi ni chuo kikucha iringa, na mungu ata wabariki sana. Hata mkurugenzo wa jiji la dodoma, wana godu ni kunambi ni zao la tumaini, na yeye mzumuache. Sanga alivohiti mtumaini, aliajiriwa UDOM kama Tutorial Assistant kwa sababu kichuani alika vizuri. Pale UDOM, Sanga ni miungoni mwama bingu awa kuandika Project Proposals. Ubingwa waki wa kuandika proposal uyanzea iringa katika taasisi yao ya legal aid. Kuandika proposal hadi katiki siu muziki wa kitoto. Waulize watu wa angels. Wapu waliofungua angels ya hadi zikafa wajawai kulamba hata jero. Wandishwa proposal ni sanaa ya kujenga hoja na ili ujenge hoja. Unatakiwa ue mtu wa vitabu kweli kweli. Amesha soma ama elfe vitabu hadi ya kumbuki idadi. Hamesoma hadi za wadi ya ushindi. Hamesoma hadi za wadi ya ushindi. Unajio kunafaida nyingi zako somavita abu, mjadwapa ni kuzungumza na watu nyefikra kubo, awaliopona awaliokufa zamanisana. Hata aliandika kitabu changu bino kumi natano, zako tajiri kandani skusaba. Yukunje makichwa nindo maana aliwanasa onaupenda vyamkato. Sanga amesoma karibu vitabu vyote vya Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Bill Carson, Robert Schuller, Sharma, Freddie Lam, Donald Trump. Nyererele, Erick Ishigongo, Regina Dimengi, Ludovic Uto na wengine wengi. Lakini pia ni mfuatiliaju wa chaneli za mabilione ya duniani. Akiwemo Warren Buffett, Kiyosark, Bill Gates, Will Smith, Arnold Schwarzenegger, Larry Page, Sergey Brin na Jack Ma. Mbali na kusuma vitabu usanga huwa akos kuhudhuria makungamano mbali mbali ya kibiashara, hata kama ni kwa kulipia. Wasome waskuhisi kuuzurea makungamano bilakuli pua ningum, lakini kuni fiesta hawa kazi. Neil Postman anaita hi amusing ourselves to death. Kutokana yaki na bidia kikatika kazi muaka la familia kumenatiza. Sanga alichaguliwa kuamua sibuaji muie maraviiano wilaya ya Dodoma Gini. Chombo kile chau ndoa nzi zaki kwe te ili kuleta mani palipo na chuki. Upendo palipo na chuki, haki palipo na nyanya saagi. Usawa palipu na ubaguzi, kupanda mbegu ya uzalendo na umoja kitaifa. Wao ndoa walitatua megogoro ya wakulima na wafugaji pale mvomero morogoro. Leo hii sanga ni mkurugenzi wa ilimu wajiumuia ya marithiano Tanzania. Sanga, amekuwa mfanyakasi bora wa idara ya sayansi, hisabati na ilimu ya teknolojia mwakalfa mbili na kuminasita. Hamesaidia wanafunze kufuraiye na kujifunza masomo ya hisabati. kusoma na kuandika kwa kutumia teknolojia katika shule za msingi, lihogosa na ramadhani zilizopo njombe. Shule msingi pai iliopo kondoa, na wanafunzi wakimbizu wakirundi waliopo kambi ya wakimbizu nya rugusu iliopo kigoma. Halafu yubwana anahofu ya mungu. Pengine ni kwa sababu katoka kwenye familia ya mtumishi wa mungu, ingawa watoto wengi wa watumishi huwa pasu wakichua. Baba yake ni katekista wa kanisa katoliki, kigango cha sawala mufindi lakini pia sanga mekua mwalimu wa dini katika shule za msingi idetero sawala na kalinga na sekundari za makole na meri wa dodoma lakini pia amekua katibu na muazini katika kigango cha yesu kresto mfalume swaswa dodoma na mwenye kitu wa utume wa biblia parokia za swaswa na makole dodoma falustafa yake katika kazi ilitoka kunye nyimbo ya bob male hii hapa Mashaiyanguni muhim tu kama watu wengi. Yangu ni kwa ajili yangu na uwezekusaidia watuengi, ikiwa mashaiyanguni kuajili yangu mnyewena usalama wangu si atake kabisa, mashaiyanguni watu. Ayubu Joseph sanga ni mume wa mke moja na baba watatuanne. Alizaliwa taraki ku mina tano Novemba, makrifu ni atisa semana moja, kaduka kijitichaji fupira mufindi. Akasomia mufindi, iringa da nadodoma, singi akasomia idetero. Secondary kasomaia ufundi ifunda, elevo Benjamin Kapa, chokikuu tumaini na Yudom, diwe la kuanzali timu akrafumbilia tisa, na kuajiriwa Yudom wakrafumbilia kumi. Master zali timu akrafumbilia kumi netato, na kuwa muadirimseidizi. Sasa hivi yuko katika hatua zamuisho kumaliziya PhD yake, nimaliziya makala yangu, kuakuta jehiki makumi, nilizoji funza kutoka kuasanga. Jambula kwanza, kuna siku mbili tu maishani, siku uliozaliwa na siku utakayojua kwa nini ulizaliwa ili uwache utoto. Jambula pili, mafanikio siyo unajua nini, mafanikio ni kujifunza yale usioyajua. Jambula tatu, mambu mazuri hutokea kwa wale wanawamuka na kuenda kutenda. Jambula nne, usiacho kufanya kazi kwa sababu umichoka, acha kufanya kazi kwa sababu umimaliza. Jambula tano. Small is beautiful スマ、ja. um、a m b o la tisa Tumiiza ndotozako, winginevwe utagiriwa kutumiiza ndotozamtu, jambo lakumi. Changu moto zikupenguwe ya kusongambeleka mandege, inavukata upepo na ujeribu kuisukumaiki wanguani. Asante sana mwalimu sanga wajudom, manda jini dini simpagaze, miimini tuana niasi Edgar.